Într-o țară depărtată, unde sape mari și verzi, Unde munții cei albaștri poartă cușme de săpez, Unde iarba e cât casa, iar copacii suriaș, Unde umbli cât o lună până tai un oraș, Într-o țară în care plouă cam de patru ori pe zi, Iară soarele străluce fără a se simți de cei nor călători, În vâlceaua neumblată vreodată de un om, Erau numai animale ce trăiau în bună pace, pa prin scorburi, ba prin peșteri, ba în apă, ba în pom. Erau tigri cu ochi verzi, struți codați cu gâturi lungi. Ba erau și rinoceri, grași, greoi cu câte un corn. Erau și hipopotami, cu ochi roșii, mici vicleni, și girafe cam timide și pestrițe și prostuțe în acea bălcea erau. Printre aceste animale se afla și un elefant bun, cu minte și umil, ce avea și un copil, nu mai înalt ca un vițel. Îl chema elefanțel. Era cum sunt toți pui de elefanți din poze sau de la circ Numai că n-avea trompă Ci un fel de nas lucios, lucios, caragios Mare cât o gheată, cât o în boantă În <laughs> fiecare dimineață elefanțelul pleca voios la plimbare Bună dimineața cum e struți struț. Ce mai faci? Cum ai dormit? Bine Păcat că ai mai chelit! Cum, cum? Am auzit că penele din coada Matale joacă acum la teatru. Închip de vantai, e adevărat. mă rușine, rușine fanțel Îți bat și rog de cei mai vârstici? Vezi mai bine de tine! Cai un nas cu cios, cu cios, caragios, mare, că te iată, că pe a, a Ia te uite rinocerul Bună dimineața, domnule rinocer Asta ah, stai mm. la soare Am auzit că vrei să te faci artist de cinema E adevărat? Da, cred eu Un obraz frumos, caldumitale, mai rar să întâlnești mm. Cum îndrăznești astfel să-mi vorbești, telefonțel? Ești un copil prost crescut De ce-ți de mine, tocmai tu? Tu care ai... Un nas lucios, caragios caradios, mare, Cât o deată, cât o deată boantă! Bună dimineața, mătușe girafă! Uuu, ce bine arăți! Azi ești mai pestriță ca oricând Și gâtul parcă ți -e mai lung aplacă te puțin să spun ceva la ureche voi de mine, elefanțel, cum mă poți întreba așa ceva? Vărul meu, elefantul cenușiu, adică tatăl tău, e o persoană foarte cum se cade și ce viu are! Cum îndrăznești să râzi de gâtul meu? Ha, iar priviți la el, are un nas lucios, lucios-caranghios, mare cât o gheată, cât o gheată Într-o zi, elefanțel se întâlni cu hipopotamul. Te salut, jupâne hipopotam! Oh, ce majestos ești Și frumos Ești cel mai frumos dintre hipopotami Dar de ce nu-ți dai pielea la reparat? E toată numai petice ah, Răz, Michitelule ah, Ai mare noroc cu noi că suntem toți cum se cade Și nu-ți luăm în seamă vorbele de ocară ah, ah. Ah. Să te văd, eu, ce ai să faci când ai să dai nas în nas Și ce, ce mai nas cu crocodilul pun rămășag, că să fugi cale de-o Cu crocodilul? Da, da, cu crocodilul El nu știe multe Are un bot cât de trei ori un cot și niște dinți ca niște zinți, șocoadă lungă până la cer să ajungă. Dinți ca niște zinți, bot cât de trei ori un cot? Și mă rog, unde locuiește crocodilul ăsta? Aha colo jos în vale, unde curgea cale Râul Cenușiu, Râul Albăstriu Râul ce nu-i limpede, ci zice limpede Îți mulțumesc din inimă, drăguții Popotam După cât se pare, apa asta mare este Râul Cenușiu Rul nene și albăstriu ce nu-i limpede și îi zice limpede Dar unde-i crocodilul? Jur împrejur nu-i nimeni Doar păsările zboară vesele în copaci Aia te uită, acolo sus pe stâncă Șarpele cu ochelari Bună ziua, domnule șarpe! A, ce ochelari frumoși aveți sunteți eu, adică aveți vederea slabă. Văd foarte bine, tinere. Ochelarii aceștia sunt o moștenire de familie. A purtat și tatăl meu ochelari la fel, și bunicul meu de asemenea. Ar trebui să purtați ochelari de soare când faceți plaje pe stâncă. În familia noastră nimeni nu obișnuiește să poarte ochelari de soare Dar încă nu mi-ai spus, tinere, cu ce pot fi de folos? Ei, vă rog să mă iertați, ne-am luat cu vorba și am uitat să vă spun care e scopul vizitei mele Caut crocodilul! <laughs> Auzi la el, caută crocodilul ai mai văzut vreodată un crocodil? Nu, mi s-a spus hipopotamul, mi-a spus că are un bot cât de trei ori un cot Și niște dinți ca niște zimți și o coadă lungă până la cer să ajungă Nu-i chiar așa, coada e ceva mai scurtă, botul e ceva mai mic Oricum dacă îl vezi, ți se face fring. Ah, oh, de aceea stați dumneavoastră la soare? Pe mine nu mă înfricoșează crocodilul Eu îl văd în fiecare zi, dar de ce ți să-l cunoști? Pentru că hipopotamul și-a de mine Era cât pe ce să pună rămășac Rămășac? Da, rămășac, cam să fug cale de o poștă când am să dau oi cu crocodilul Și credeți-mă, domnule șarpe, eu nu sunt deloc fricos nici de Matale nu mi-e frică Deși am auzit eu de la niște căprioare Cum că matale ai o inimă rece și neînduplecată Ca stânca pe care stai Tinere, am impresia că ai cam luat o spune Spuneai că ai dori să faci cunoștință cu crocodilul Da Uite-l A ieșit acum din apă ah! ah! <laughs> Te-ai speriat, mititelule. Ziceai că nu te prea-nfricoșezi ușor Nu, nu, nu m-am speriat, doar că nu e prea frumos crocodilul ăsta Ce bot lung și ascuțit și ce dinți mari are Ca niște cui albe <fie> Și ce spinare, nu solți <fie> Și ce labe răsucite de cățel Și o coadă lungă, parcă ar fi o șopârlă uriașă Va să zic că dânsul este crocodil. Da, el e. Și acum ce mai aștepți? Du-te și de bineți. Uite, s-a așezat nisip la soare. Grăbește-te până nu adorme. Al dacă-l trezești, e vai de tine. Vai de mine și de mine, ce mă fac? Dacă nu mă duc acum la crocodil, râd de de mine, de aude și popotamul. Uite. Crocodilul s-a fundat iar în apă Doar capul i-a mai rămas pe mal Pai, tu de tu de tu Nu vai de mine, și de mine ce mă fac? Trebuie să mă aduc Da, mă aduc, mă aduc, mă aduc Bună ziua, înălțimea ta Slugă prea plecată Cine te-a învățat să vorbești așa, tinere? Mătușa mea, girafa, ea m-a învățat. A avut multă vreme slujbă la un circ. Acolo se vorbea așa. La circ? Ai da. M-am auzit și eu cuvântul ăsta. De la niște vânători. O singură dată am scos capul din apă să mă uit bine la ei și apoi m-am afundat în pe. Iar vânătorii au fugit cam repede. De ea spune mătușa ta... A plecat de la ciru. Da, și se făcuse dor de acasă N-a mai vrut să fie artistă Așa că oamenii au adus-o înapoi Așa că... Bine, bine, bine, am înțeles Dar pot să știu și eu, băiete Pentru ce anume ai venit să-mi turbure apele Cine te-a trimis la mine? Nimeni, adică... Și popotamul mi-a spus oh, Era chiar să pună rămășac Rămășac? Da, da, rămășac Că n-am să îndrăznesc să dau ochii cu dumneavoastră v să zic că umblă cu vorbe hipopotamul ăsta A, nu, e un hipopotam foarte cum se cade Doar că eu... Tu? Eu mi-am râs de el și atunci... Și atunci? Hipopotamul mi-a spus că pune că de dumneavoastră N-am să îndrăznești să-mi bat joc Și îndrăznești? Nu, nici prin gând nu-mi trece Sunt încredințat că nici n-aș avea de ce Cred că hipopotamul a vrut pur și simplu să mă sperie v să zic că... Nu ți-e frică deloc de mine? A, nu, de fel, de fel, sunteți chiar foarte amabili Atunci vino mai aproape, băiete, să legăm pe veci o strânsă prietenie Hai, hai, vino, vină, parcă spuneai că nu ți-e frică Nu e frică Așa, hai, hai, încă un pas, așa Hai, hai, așa acum te de nas Ai, mă doară, ajutor, șarpe! Șarpe! Ajutor! Ajutor! Deși nu meriți, uite, am venit! Crocodilul prea furis. Se luptară până în seara, crocodilul se opintea, puiul de elefant trăgea, șarpele se zvârcolea. Crocodilul în partea lui, elefantul în partea lui, Ajutat din răsputeri de puterea Nu Numai că, cum se știe, crocodilul înhățase nasul elefantului, Nasul cel lucios, lucios, carajos, mare cât o gheată, cât o gheată boantă. Și cel nas creștea, creștea și durea, și pe cât creștea, pe atât durea. Nas nu mai era, ci un fel de pompă, ce o să-i zică trompă. Se luptară ca se luptară până obosiră Crocodilul, văzând că nu-l poate dobărâi pe el Se retrase în apele turburi ale râului Limpepe Iar elefantul porni să se căineze O și acum ce mă fac? Ăsta nu e nas, ci un fel de pompă Da, seamănă cu o pompă și o să-i zică trompă Trompă? ce cuvânt? Nu l-am mai auzit până acum De-azi înainte ai să-l auzi mereu Că de azi înainte toți urmașii tăi vor avea trompe câte una și le vor purta cu ei totdeauna Și acum du-te, du-te și povestește tuturor cum l-ai învins pe crocodil și cum ți-ai căpătat trompa Hai te duc cu bine, hai ce mai aștept? Cum pot brega? Mi-aș da rușine. rușine Da, de trompă! Ești un băiat prostuț, trompa asta de mare folos o să-ți fie nici nu știi Când muștele obrasnice pe tine sor plimba Lovește-le cu trompa Când apă vei dori, o vei sorbi cu trompa Pa chiar și duși și de vrei să faci Poți face stropindu-te cu trompa Și iarba proaspătă o vei lege Și zahărul din mâna darnică a copilor Cu trompa îl vei lua Te duc cu bine pui de elefant Și lecția nădăjduiesc ca înțeles So? Am înțeles-o, da Cu tifla eu nu voi mai da Și nimeni nu va mai fi bătaia mea de joc Așa. Povața celor mari am să o ascult Și acum rămâi cu bine, prieten drag Shush. Mă duc să spun copiilor povestea aceasta La nad, era un elefant în puterea vârstei, avea 70 de ani și se îndeletnicise în lunga lui viață cu mulțime de lucruri. Își amintea de pildă cum împinsese cu o pernă mare fixată pe frunte un tren împotmolit într-o mlaștină, oricum cărase în spinare uriașe lemne de tec la o fabrică de cherestean. Fusese și într-un marș spre India de nord, purtând corturi cu o greutate de 12.000 de fundi. Anii trecuseră și acum puternicul Calanag era întrebuințat la prinderea și domesticirea elefanților sălbatici. Așa a ajuns Calanag în munții Garo, mânat acolo de cornacul său, Tumai cel Mare. Acesta nu venise singur, îl însoțea și fiul său, micul Tumai. Și de elefanți! Și mari și mici, dar furioși. Sunt atât. elefanti să a au prins, haitași! Vor să scape, dar pereții țarcului sunt solizi din trunchiuri groase. Nu au cum să scape. Da, păi, Kalanaga e nostru! De ce l-am adus aici? El e plăcut! <laughs> fiule, fiule! Calanaga a trăit o viață printre oameni. E bătrân și înțelept, dar are nevoie, știe, să-și folosească și colții. Pe când era mai tânăr, am înfruntat și un tigru. Un tigru? Da, da, chiar așa. Calanach cunoaște meșteșugul luptei. O să vezi că îi vor da drumul în țarcul cu elefanții sălbatici. Cu elefanții sălbatici? Da, da, Calanac se va lupta cu cel mai fioros dintre ei și îl va învinge. Atunci, sălbaticii ăștia prinsi în pădure se vor liniști, iar oamenii îi vor lega codgoane și vor începe să îi de unde știi toate astea, tatăl? He, he, fiule, și tatăl și bunicul meu au hrănit și au îngrijit acest elefant. Știu totul despre el, că ne ajută să ne câștigăm existența. Mâine, poi, mâine vei crește și vei învăța și tu să-l cunoști. Da, îl cunosc, tatăl, îl da. cunosc. Ce, nu mă jucam eu cu trompa lui când eram mic? Nu mă ducea el de acolo până acolo, ca pe un săculeță. Ei, pătrine, e gala naț. Vino în pace. Vino în pace, bratanule, Lasă-l. <laughs> Lasă Lasă-l în pace tu mai. Azi, la are o grea! Bine. Vine, vine la te las în pace. cum vrei să mai îmbătrânești? O să te cumpere un rajah bogat. Da, atunci ai să porți cercei de aur în urechile astea, clăpauge. Iar, iar pe spate o haină roșie brodată cu aur. Și ai să te prin țanțo și în frunte Iar eu, tu mai, am să fiu cornacul tău. Da, și am să te mân cu un baston de argint. E, ce mândră am să fiu. Da. Unde e omul cu elefantul îmbrânzit? Aici, aici, sunt aici. E vremea să-l bag în sac și o cum o să se lupte ca la cu elefanții sălbatici? Sigur, merte. Da. Vezi că e un stil la marginea țarcului. Cocoață de și ai să vezi totul campan. Mă duc, mă duc. Dacă te sui pe stâlb, rămâi acolo că ține lupta. Nu te dai jos, fiule, e mare. Sal, Calanag, venainte, venainte! Hai, Calanag, hai, pinteazule! Ce face puștul? Ați dreptunit, Ați cofărut de pe stârf. A abucat capătul unui odgon care i-a scăpat jos din liberătare. Da, i-l-a aruncat, rapor. Băiețașul ăsta are un curaj nebun. Calanag, Calanag, tu mai, tu mai, împrimeștie, tu mai, tu mai! Ne-n mai pomenit! Elefanul cel a ieșit din luptă. L-a prins pe copil cu trompa, L-a ridicat. Băiatul ăsta e salvat! Mulțumesc, Calanag, îți mulțumesc. Iar tu vină-mi cu acești să-ți dau vreo două. Iartă-mă, iartă-mă, tată. Nici eu nu știu ce mi-a venit. Am vrut să-l pe vânătorul acela, scăpase frânghia printre picioarele elefanților. M-am gândit Nu te-ai gândit deloc. Dacă nu era Calanag, praful să alegea de tine. Iartă-mă, Ești abia un pui de om, dar îmi faci atâtea necazuri. Cine m-a pus să vin aici? Mie băiete nu-mi place aici, la munte, unde se prinde elefanți sălbatici. Eu mă simt în largul meu, la noi la câmpie, unde e viața liniștită și fără primești. O să ne întoarcem acasă. M-am săturat de vânătorii ăștia smintiți. Unde e omul penefat în gângir și cu copilul ăla neastrâmbărat? De mine vorbești, vânătorule? Da, de dumneata. Hai, vino repede cu băiatul tot și cu elefantul. Petersen Sahib vă așteaptă. Peterson sahib? Da. Șeful oamenilor albi? Chiar el, omule. Hai, hai, grăbiți Precis. Precis o să mă pedepsească. N-am fost cu minte. De ce merea teamă n-am scăpat? Vânătorii aceia fără minte au povestit peste tot isprava ta. Da. Și ce am să pățesc? Ce poate fi mai rău? Peter Sahib e un zmintit. Altfel, nu s-ar duce să vâneze diavolul ăia de elefant sălbatici. E în stare să te facă și pe tine hăitași de elefanți, să, să, să dormi în junglă unde bântuie frigurile, să să fii mereu un Ne Meseria asta nu pentru tine. Sper să fii și tu ca mine un cornac pașnic, ce va purta de grijă elefanților îmbrânziți, așa cum au făcut și tatăl, și bunicul, și străbunicul meu. Hai, hai, hai grăbit mă lui Piterzănsar, ei oh, nu place să merge, oh, să mergem fiul, hai să mergem. Hai, Calanac, hai, urnește-te! Hai, băiatule! Calanac! Calanac! Ai auzit? Eu vorbit cu Peter să-mi să despre mine. Cine știe, poate, poate mă ia și pe mine printre vânătorii lui. Au sosit o zi, domnule Peterson! Bună, Bună ziua, domnule! Bună ziua. Bună ziua! Bună ziua. Bună ziua. V-ați primit plata? Da, da, domnule. Ne pregăteam să ne întoarcem în ținuturile noastre. Și puștu? Am auzit de la oamenii mei care stă de unător. Vorbe, sahib. E un copil ca toți ceilalți. Noi ca toți ceilalți, domnule. Ultima dată când am mânat elefanții în țarc, a luat odgonul care-i jos lui Banmas și l-a înapoiat. Nu i-a păsat că era cât pe ce să o strivească elefanții. Ia dar e mic ca un țăruș. Cum te cheamă, Tu Tumai! Sunt fiul lui Tumai cel mare și nepotul lui Tumai cel negru, Strănepotul. Oh, grozav, mai ești! Ia-mi mai aproape. Da. Să te văd mai bine. Uh, Ca la nag! Ia, ridicăm tu mai sus, mm. că să hibi cam în nart. Hai. Mm. Ah! Ha -ha! Elefantul a luat pe băiat cu trompa La Ești grozav tu mai Zahim. Ia spune -mi și mie Cum l-ai învățat pe elefantul vostru șmecheria Ah, A, el e foarte cuminte și ascultător Face tot ce îi spun L-ai <laughs> învățat să te ridice cu trompa Ca să fur greul de pe acoperișuri Unde îl pun oamenii la uscat. Hai, hai, hai, spune drept Nu, nu, greul, Zahib Vepenica! <laughs> strângar! Așa făceam și noi când eram copil. Da. mai al meu, e un băiat tare rău, sahib. Nu va ieși din el un om de ispravă. A, cred că greșești, omule. Un băiat care a înfruntat elefanții din țarc, va fi un om de nădejde. Uite, Micuțule, ia, ia câteva parale și cumpărăți niște acade. Oh, mulțumesc! Mulțumesc, sahib. Iar când vei fi mare, sunt sigur că vei ajunge un vânător pe cinste. Deocamdată însă nu mai intra în țarcul cu elefanți sălbatici Nu e loc de joacă potrivit pentru copii Nu, n-am să mai intru niciodată acolo, sahib Ba da, ba da, micuțule Dar până atunci trebuie să mai treacă ceva vreme Numai după ce vei fi văzut dansul elefanților Vei fi bun de vânătoare Dansul elefanților? Da, da, tu mai Vino la mine după ce vei reuși să vezi dansul elefanților Și atunci am să-ți dau voie să intre în orice țarc vei dori Despre ce dans e vorba, tată? Eu viață de om îngrijesc elefanții, dar n-am auzit o aiureală ca asta Nu noastră. e aiureală, omule Voi cei de la șesuri care locuiți în colibe de lut nu știți mare lucru despre elefanțe sălbatici ei bine, noaptea asta îi vom lăsa nelegaţi pe elefanții noștri sălbatici și veţi vedea ce se întâmplă. Galava! Galava, ce faci? Ce faci? Unde te duci? Tata, tata m-a lăsat să am grijă de tine! Întoarce-te! Trebuie să plec tu mai. Ce? Frații mei mă așteaptă. I-auzi. Unde te duci? Unde? În noaptea asta poporul elefanților are întâlnire în pădure. Ce? Vom lua parte la marele dans al elefanților. Așa, deci, vorbele lui Peter și au fost adevărate, ca Ia-mă și pe mine! Mm. Doarești prietenul meu! Ia-mă! Suete în spinarea mea, băiete, și da. pitește-te cât mai bine după una din urechi. Ferește-te de privirile fraților mei, nu e bine să te vadă. Da. Marele dans al elefanților e un lucru tainic, măreț și înfricotgător. Nu uite! privește de! Spălui Niciun Spălui de! n de! Spălui de! Spălui de! Spălui de! Spălui de! Spălui de! Spălui de! a de! Spălui de! Spălui de! Spălui E băiețelul cornacului de-a așes, aveșinat, vorbe fărășiri. <trui> Nansu, <trui> elefanților, Cred că visează, Zahiru. Nu nu, nu, nu, nu visează. Azi noapte s-a petregut probabil ceva. Toți elefanții din țar sunt zgâriați, plini de noroi, rad, liniștiți! Am descoperit și o spărtură uriașă în gard. Domnule, domnule, elefanții au fost cu toți în inima pădurii mite permiteți, oamenii! și acolo o poiană mare! Au, au bătătorit-o toată ca o sală de dans. M-a luat cu el și-au văzut tot. mână! Fiul meu marit. spune adevărul, sarib, da, Am găsit toate lansurile rupte, țarcurile sparte, zeci de urme de elefant duceau spre pădure. Ascultați, așa. oameni buni, acest băiețel care a privit ceea ce nici unui ochi de muritor ne-a fost dat să vadă, merită să se cheme dar cum înainte, tu mai al elefanților. Va fi un mare vânător, cred eu. Dacă a cucerit bunăvoința poporului elefanților și pe cea a zeilor junglei, soarta îl va ocroti mereu. Va fi un vânător iscusit și norocos. Ui, auzi, tata, auzi tata, tata, mă să mă fac și eu vânător e, Dacă asta-i voia sorții, fiule Eu n-am să mă împotrivesc Dacă mă gândesc bine Tot mai elefanților ai să-ți petreci viața Iar ca la Bătrânul și credinciosul nostru elefant Te va ajuta Vă înțelegeți doar atât de bine Mulțumesc, tată Mulțumesc Povestea spune că anii au trecut Și tu mai al elefanților A devenit un vestit vânător iar soarta l-au ocrotit întotdeauna. Elefanții, oricât de sălbatici, în preajma lui se potoleau, deveneau mai blânzi și se înclinau. Știau pe semne că Dumai este singurul om care fusese înmins de noapte în inima munților, Garo, și văzuse ceea ce niciun un ochi omenesc nu zărise vreodată. Dansul elefanților. Trăia odată o odată într-o pădure o vulpe. Locuia într-o vizuină la marginea unei ape, împreună cu puiul ei roșcatului. Lângă locuința lor era o stâncă înaltă, pe care își avea cuibul un corb tare bătrân, cel mai vechi locuitor al pădurii. Toți îi spuneau, moș corbu, și l-ascultau ori de câte ori le dădea sfaturi. Într-o zi, moșcorbul tocmai se găsea la cumătra vulpe, când aceasta îl mustra pe fiul ei, Roșcatul. E prea multe mofturi faci la mâncare, dragul mami. Dacă nu-mi place... Și vânatul se prinde cu mare greutate. E, ce mare lucru! Crac, crac, crac, cum vorbești, Roșcatule? Când ai să vânești, și tu ai să vezi. De ce nu mă ia și pe mine la vânătoare? Ra, ra, ra, ra, ra. ești prea mic. Și pânătoarea e greu, nu glumă Ai, roșcatule Iaca, eu sunt cel mai bătrân locuitor al pădurii Am împlinit alaltă ieri 99 de ani și 99 de zile La mulți ani. Mulți înainte Mulțumesc, asemenea Dar n-am auzit până acum vreun pui din pădura noastră Să vorbească așa cum vorbești tu Auzi, auzi pentru vânătoare trebuie să fii he, he, puternic și, și foarte isteț da, da? Adică așa cum sunt eu, corbule Ba, adică așa cum nu ești tu, roșcatule, tu nu ești decât un îngâmfat Ai dreptate cu metre corb e, Roșcatule, roșcatule Și de ce e așa de greu, mă rog, să vânez un niepule să zicem nu e ușor, că iepurile sare de unde nu te aștepți, fuge repede și numai în salturi și când crezi că ai pus laba pe el, atunci ți-a scăpat. Așa e, așa e, așa e lasă am să te iau odată cu mine la vânătoare și atunci ai să vezi O să mă iei, o să mă iei, dar când? Să mai crești Dar alt vânat nu mai în pădurea asta, nu mai e pus Mie și un vânatul în toate colțurile de păduri Ai să-l vezi și tu când o veni vremea, roșcatule Ce de arici prin tufe? Ce de broaște țestoasă pe marul lacului, ce de... Și aceștia cum se vânează? A îi să afli la timpul potrivit? E, dar noi nu mai mâncăm astăzi, ne-am luat cu vorba și... Da. Moșcorbule, moșcorbule, poftim și dumneata, te rog, Ai. avem pictură de iepure. Da. Tot iepure? Hră, hră, hră, dacă nu-ți place, am să mănânc tot eu și partea ta. Ce? Foarte bine! Foarte bine cum e Și eu să rămân nemâncat? Iată că peste câteva zile, Vulpea se simțit tare rău, de-abia se putea mișca. Îl chemă pe roșcatul la patul ei și spuse. Dragul meu, fecior Da? De-abia pot să respir Damite aminte să mă mișc Să-ți fac de un baston? Nu, nu de baston am nevoie Ci de odihnă Am să stau în casă până mă fac bine Uite ce L-am rugat pe moșcorbu Să-mi-l primită pe doctorul Martin Și de când te simți rău? De la ultima vânătoare Am transpirat de atât Alergat și... Am răcit. Ah, oh, mă dor toate oasele. Și ce o să mâncăm până te faci sănătoasă? Păi tocmai de asta vroiam să-ți vorbesc. Iată, a venit vremea, dragul meu băiat, să te duci singur la vânătoare. La vânătoare? Ce bine! Când pot să plec? Chiar azi. Plec acum. Stai, stai, stai, nu te grăbi așa. Ascultă mai întâi ce-ți spun. Să nu te duci prea departe. Ești încă mic... Și te pândesc tot felul de primejdei. Încearcă să găsești ceva pe aici, prin preajma casei Ascultă, ascultă-mi sfatul, băiete Îți va fi ușor, mai ales că noaptea asta avem lună plină Și e lumină ca ziua Eu vreau să vă aici și să te spase. nu iepuri nu, nu, nu, nu te sfătuiesc, dragul mami te rog, Tot nu vrei să înțelegi că e prea greu pentru un pui ca tine să vâneze? nu e adevărat, sunt mare! Și mai cu seamă pentru un începător! Dar eu vreau să vânez un arici sau măcar o broască țestoasă? Of, of, of, of, of! Nici nu știi măcar cum arată un arici și o broască țestoasă și gata! Vrei să-i și vânezi! Ei. Păi cum arată și eu am să-i recunosc, nu avea grijă, doar nu sunt un prostănac Și dacă eu-i găsi apoi, lasă-i pe laba mea, că... E, văd că n-o scot la capăt cu tine Iacă, am să-ți spun Ariciu da? are țep pe spinare La primejdie se face ghem și n-ai de unde să-l mai apuci Fii atent, dragul mami, te învăț un șiretlic îl rostogolești în apă hmm? și atunci ariciu, de frică să nu se nece, se desface îndată și îl poți prinde foarte ușor Bine! Spune-mi, uite cum să vin de hack și broscuței Broasca testoasă trăiește într-o căsuță tare ca piatra La primejdie se strânge în căsuță, adică în carapace, în tocmai camelcu Și cum o pot prinde? Ca să o faci să iasă, o bați cu laba pe care a de câteva ori, ai înțeles? Cum, nu se poate mai bine, mamă, am plecat! Stai, stai, stai! Repetă ce ți-am spus să văd dacă știi să deosebești un arici de o broască testoasă! Ce să mai pierd vremea, știu totul! Crac, crac, de de grebești, să nu cumva să greșești! Nu-i nimic, moșcorbule, am înțeles foarte bine! Am plecat! Du-te sănătos și să vii la fel! Da, la? Ah. Ce mândru Nu Numai de face vreo -și pravă! Da, da. <laughs> Într-un colț al pădurii, la rădăcina unui stejar scorburos de pe malul apei, Locuiau cei doi prieteni nedespărțiți, cu mătrul aricilă și jupând stosul. După o cină bogată, ieșiseră să se plimbe. Dar abia făcură câțiva pași că în calea lor se vi ca din pământ roșcatul Legănându-și mândru coada cea stufoasă Hei, voi de colo, stați pe loc și spuneți-mi cine sunteți Cine mai și ăsta, prietene? Nu știu cum, arici, că nu l-am mai văzut până acum. Vă mă rog, s -a auzit ce-am spus? Să-mi desfac țepii și să stăm de vorbă. Ești și dumneata cu metre din carapace și vin lângă mine. Așa. <coughs> mai întâi să ne spui tu cine ești și de ce ne oprești din drum așa tamnesam. <coughs> e bine... Eu sunt Roșcatul, fiul Gulpii, și locuiesc în codrul des. Acum e rândul vostru să-mi spuneți. E, cu metre, nu se pare că vulpoiul e cam încrezut? Cam așa, prea face pe viteazul. Vrei să-ți spunem cine suntem noi? E, ia ghicește, Roșcatule. Că pare a fi băiat dezghețat. Înghețat, dezghețat, dezghețat n-am timp de ghicitori. Spuneți-mi imediat cine sunteți, că eu n-am timp de pierdut. Nu mai spune. <laughs> ne place vulpoiul, ești băiat serios. A știut mai cât a vulpea ce-a crescut. Bravo! V Vă sfătuiesc să nu mă scoateți din răbdări. Că apoi n-o să fie bine de voi! E, ne -a de -a meninț, meninț, voi voinicule! spuneți eu de cine suntem! Păi noi suntem... Arițilă? Uh, ...și Țestoțu, locuitori de ani de zile acestei falnice păduri. Cine ce bine s-a nimerit! Pe coada mea! Și ce vrei de la noi, voinicule? Tocmai vă căutam! Maica mea vă trimite multă sănătate! E, mulțumim Zici, de, de urare. Urare. Dar, stai, cum a spus mama, să-l arunc pe arici în apă și pe zestor să-l bat cu lava pe spinare. Mă rog, dar o fi ariciul cel cu cuțepie ori celălalt. N-a cam uitat. Ce-ai rămas așa pe gânduri, voinicule? Păi mama m-a sfătuit să-l arunc pe arici în apă, iar pe celălalt să-l bat cu lava pe spate. Aha, păi atunci fă așa cum te-a învățat. Nimic mai simplu. Află că dânsul cu carapacea în spate este ariciul. Iar eu cu pe ca acele sunt trestos, așa că aruncă la apă pe prietenul meu cu carapace, iar pe mine, bate-mă bine cu laba pe spinare. Oh, oh, oh, bine că mi-a spus! Ce prostănaci sunt! E, ia se iau pe ăsta cu carapace și să-i fac vânt în apă. E, și acum să bat bine cu apa ghemul ăsta fricos! peros cățule. Sepute sănătatele gului tale. Trei, Ai uitat ce te a cum cu tram Ai dreptate dreptate mușcorgule. Am crezut că știu să-l deosebesc pe de țistos și când colo? te unde ai că ne știi pe toate? Abia ai ascultat ce ți-a spus cu mătran, Vulpe. păța să ea asta să fie de învățătură. Altădată să nu te mai încumezi la fapte care nu sunt pe măsura ta. Crea, crea, crea, crea, crea. <fie> <fie> Am să vă spun povestea unui mare război pe care l-a dus Rikki Tavi în locuința noastră din cantonamentul Segăului. Rikki era o mangustă. Semăna mult cu o pisicuță, la blană și la coadă, dar la cap și în ceea ce privește obiceiurile, aducea mai curând cu o nevăstuică. Ea putea să-și spârlească tare coada până ajungea să arate ca o perie... Iar strigătul ei de război era chik Dar mai bine să vă spun cum a început totul. Oh, strașnică ploaie. Uite, Alice, da. grădina e numai băltoace. Da, atândea noastră o să fie... Știți să se zbenguiască după ploaie printre tufișurile de bambus? Dar uitați-vă ce am găsit lângă si? portocal! Ha -ha. O mangustă fără viață! Ha -ha. Oh. Mă duc să o îngrop! Nu, no, nu, no, nu, no, no, no, Teddy! No. Teddy, stai, nu! Eu zic să nu te grăbești! Hai să o luăm înăuntru și să o uscăm! Poate că nu este cu adevărat ha -ha. foarte... Ha -ha. Hai dreptate, draga mea! Hai să intrăm în cameră! Hai, hai. Eh, Teddy! Da? Teddy, te rog, tu caută niște cârți. Elis, da. da? aprinde focul la bucătărie. Da? Mangusta are nevoie de căldură. Poate că. cine știe? Plaia torențială a amețit-o doar. Uite, uite cârți, tată, uite! Da? Îmi Așa. Data? Așa. Aduceți-o lângă foc. Aduceți-o. Nu, nu, nu, nu, nu o strângeți prea tare. Aveți a grijă. Da, fost... da! Ah, ce bine, îmi pare! Seamă că trăiește, mă! Acum aveți grijă să nu speriem, să vedem ce vrea să facă. Ia, tată! Uite, se cacere pe mama! Nu, nu te speria, Teddy! Ăsta este felul ei de a-și face prieten. Oh, Doamne, Doamne! Nici n-ai spune că e o ființă sălbatică. Chiar așa? Da, dar cred că este așa de blândă, fiindcă ne-am purtat bine cu ea Dragă Alice, toate mangustele sunt așa Lor le place să fie alintate Dacă Teddy nu o apucă de coadă și nu intenționează cumva să o închidă într-o cușcă oh. Va alerga prin casă și pe afară toată ziua, dar va reveni tot la noi Tată, o vezi pe Ichitiki. Se uită la noi de parcă... știi, parcă ar vrea să ne spună ceva Ce? Eu cred că v-ați împrietenit Hai, Teddy, hai, iau-o și duceți văracul la care e deja târziu. Hai să mergem, Richitiki! Da, e foarte frumos. Păi, să dau o raidă prin grădina asta minunată. Și... <gri> <gri> Tu bai te așa. Sunt dar ezii. la eu și nevastă mea ne-am clădit un cuit confortabil din două zile mari pe care l-am împreună și apoi l-am omplut cu călți și puf. Și, și de ce sunteți așa de nenoiți? Oh! Cu un asemenea cui? Ar trebui să fiți în culmea fericirii. Unul din puii noștri a căzut din cuib și Nag, cel fioros, l -a mâncat. încarc. Da, iubesc foarte fristă. Dar cine este Nag, Nag? E străină de locurile astea, dacă da. nu știi cine este Nag? Așa este. Am uitat să mă prezint. Sunt Rechitichi, mangusta. Și misiunea mea este să lupt împotriva șerpilor și să-i mănânc. O să fac pe curând ocază să-l cunoști. Pe cumplitul Nagra, Rechitichi. El este marea cobră neagră. Măsoară cinci coți de la limbă până la coadă. El și Nagaina, soția lui, stăpânesc grădina. De astfel, uite-l pe neagră.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 și tremurați de frică! Bine, de tu crezi că este frumos din partea ta să mănânci puia mea răscuici care au căzut din cui? Tu mă ouă! De ce n-aș și eu, eu... pas. Să rea, mm. rea. Te nu te uitați, nu te uita, nu te uita, nu te uita, nu te am nu te nu te nu nu Atenție, atenţie! atenție spatele tău! righi mă busc pe la spate, a? Cer, puai dar nu-ţi ameşt! a zărit, tica-lua! dar Bravo! Bravo, Ligititi! Deci, vitează și iute! Ai sărit în sus la timp! Puteai chiar să o răpui pe la gaina dacă vroiai, cu o singură mușcătulă! Lasă, zi că le vin eu de hac șerpilor ăstora. Sunt bucuroasă că am scăpat de atacul mișeles pe la spate. Întrădea, da unde-l fi dispărat? Tau Într-o clipă amândoi prin elburile alte, i-am văzut eu! La urmă sunt omorâți de șel <laughs> Pune-mi la gaina, tu ești sigură că vom avea ceva de câștigat, dacă îi omorâm pe acești oameni? Sigur, vom câștiga totul. Nu-l în grădina? Nu, Nagaim! s s s vreme cât casa va fi pustie. Noi doi vom fi și, și la Eu m-am gândit la asta, voi ucide pe omul cel înalt, pe soția lui și pe copil. Astfel casa va rămâne goală, iar Richitichii va trebui să-și ia tălpășița. Bine, Nag, eu mă duc acum. Hei, Te-am te auzit ce spuneai Spurcăciune! prepare te de, de luptă! repite Îți privește ce sprav a făcut mangusta noastră. Ce? Micuța de ea, draga de ea ne-a salvat viețile. Oh. Șarpele cel mare a izbit-o de pământ, dar ea nu s-a lăsat. pușcătura ta a mețit o Da. Ia-o și două în camera de culcare a lui Teddy, te rog. Merită și ea un pic de liniște. Hai dreptate. Iar pe șarpele cel mare îl vom azvârli în grămada de gunoi. Uh -huh. oh, bine că am scăpat de el. Să mergem. Să munim despre vitează mangustă r chi ti l-a prins pe nav de cap Și l-a ținut stris, stris. strâns Ea, omul cel înalt, l-a izbit Vasolul de foc și-nalt s-a de-n gola Dar, zi, dar zi, spui tu e adevărat Dar unde-i Să știi că atâta timp cât ea trăiește Pentru mine e vreme de război da, da, da. Da, stai au La 8% trezorului indian, aducând cu glasul lui mic vești. Veșturele lichitechini, dar aina este... Dar aina este acum pe terasă? <trui> ce-l ține suprașii Ce? omului ce-l țară? Nu doamne, știam o, o, o, că lupta luptanul s-a sfârșit, am fugit, dar zic-o. Dar o să trec să-i distrug șel cu aici și vouăle. Păi cu ochii Moryt pe nag. Steil Și vină cu mine, Repete! Să fugim, tată. Ah. Și de data asta, vitaza noastră mangustă te-a salvat. A ținut-o de vorbă pe Nagaina și am putut să te scot de sub vraja ei. Hai să-mi o plătești, Lichitichi! să-mi o plătești! Ii voi răsmâna pe Nag. Și pe pâișorii mei! Nu-l aluptă, n-agăina! Un, șar, un șarpe veninos ca tine, care n-a avut mila de punii păsărilor din grădina, nu merită cruzare. Și cu băiatul ce-ai avut, nu ți-a făcut niciun rău! Și-am să te uținit-o, chit-chit! Și pe tine, și pe toți, băiatelii tăi! Nu mai să poți! A fost o luptă nemaipomenită În cele din urmă, Nagaina căzu înfrântă Rikitiki avea tot dreptul să fie mândră Dar... Ea nu se umflă în pene și păzi mai departe grădina, astfel încât niciodată nicio o cobră nu mai îndrăzni să-și arate capul înăuntrul zidurilor unde trăia familia noastră.